Стимули. Миналата вечер бях на концерт. Свиреше една виолонистка. Публиката ѝ даваше букети в знак на одобрение на нейното свирене. Питам, какво отношение има между свиренето и тези скъсани цветя? Тя свири, а публиката ѝ дава цветя, букети. Но тези цветя препятстват на пеенето и на свиренето. Имаше случаи, когато цигуларката се смущаваше, нещо пречеше на правилния ход на свирането. Това се дължеше на цветята, които тя получи. Миризмата им противодействаше на свирането. Правилно е да се дадат тия цветя на другия ден, след като тя свърши свирането. Докато е на сцената, цветята развалят пеенето или свирането.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 Сега, след като свърши свирането, заслужаваш един хубав обяд с тази круша. Това вече има практическо приложение. Ако вземете това нещо буквално, вие ще преобърнете целия строй на нещата. Ако на всички певци или музиканти се дават хубави круши, ябълки или други плодове, всички вестници ще почнат да разискват върху този въпрос – как да се замени Даването на цветя, сдаването на плодове. Това не се отнася до буквата на нещата. Аз взимам този въпрос само за изяснение. Съвременните музиканти се вдъхновяват или когато се харесват на публиката, или когато им се плаща добре. А какво в музиката трябва да вдъхновява човек? За да има вдъхновение, той трябва да обича музиката, да слуша добри певци и музиканти. Само при такива условия той може да се вдъхнови. Някой музикант е написал песен, но не се решава да я изнесе пред света. Тогава нека я изсвири пред няколко музикални деца, 4-5 годишни, и да следи какво впечатление ще им направи. Ако децата харесат песента и се въодушевяват от нея, и възрастните ще я харесат. Но ако аз напиша една песен, ще я пея за себе си. Дали другите ще я пеят, това ще бъде за мен безразлично. Ако другите подемат песента, добре. Ако не я подемат, тя си остава само за мен. Вие трябва да работите съзнателно върху себе си, да се усъвършенствате. Дали рисувате, пеете или свирите, вие трябва да задоволите първо себе си, а после другите. Ако певецът очаква от публиката одобрение, той не е пял добре. Най-добрият слушател и ценител на изкуството, което даден човек проявява, е той самият. Щом той е доволен от своето пеене, свирене или рисуване, и публиката ще бъде доволна. Най-добрият учител на човека е той сам. Вътрешният учител на човека всеки момент му нашепва дали е постъпил добре, дали е разрешил задачата си правилно. Останете ли сами, пейте за себе си. После трябва да бъдете мислители, пак за себе си. Учители, учете пак за себе си. Що можеш да пееш за себе си, ще можеш да пееш и за другите.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 Като четеш сам, виж приятно ли е или не. Не викай други го да те слуша. Пей и криво ляво, как да е. Ти ще пееш до толкова, доколкото можеш себе си да слушаш. Понеже човек е много снисходителен към себе си и да намери погрешка, той не е толкова строк. Казва, няма нищо, ще се науча. Едно от главните правила при пеенето е човек да пее за себе си. Всеки трябва да се научи да пее вътрешно. Докато не се научи да пее вътрешно, в душата си, той не може да се научи да пее. Като пее вътрешно, човек трябва сам да се хареса. Той трябва да бъде и певец, и слушател. Най-първо ще пее тихо, умствено, на себе си. Ще седне, ще концентрира ума си, ще затвори устата си, мислено ще изпее една песен, докато започне да слуша тоновете. На себе си ще пее 5-10 минути, тихо, но много вярно. Като пее за себе си, човек опитва силата на музиката. Щом пее за себе си, той в дадения момент е по-голям от всички хора наоколо. Физически е по-малък, но духовно е по голям когато човек пее първо за себе си, това е идейно пеене. А пее ли за другите, той се афектира и гласът му започва да трепери. Човек трябва да пее за себе си, не за това лично себе си, но за божественото вътре в него. Тълкованието е една форма. Отиваш като войник. Имаш войнишки дрехи. Ставаш съдия, имаш съдийски дрехи. Като отиваш съдия, ще туриш мантия, един гердан, а ако си офицер, ще вземеш шашка. Ако пък си свещенник, ще извършваш службата. Тия неща са хубави като упражнения, но след като научи човек всичките упражнения, те вече не са нужни. За пример, ти изучаваш музика. Важно е времето, но щом станеш музикант, Разбираш времето. Не е нужно да мислиш за това. Има един закон вътре, който ритмично определя колко време трябва да дадеш. Ако вие бихте придобили гласа на Ерна Зак, какво ще правите? Ще бъдете като нея, пари ще взимате. Не вярвам нито един от вас да идва тук, горе, на изгрева. Всички ще пеете, ще ви плащат хората. Защо? Даром не пеете. Никога не бих пял на един човек, който не ме обича. Ще кажете, как без пари? Аз искам повече. Ако има любов, ще свиря за любовта. В света даром сте взели, даром давайте. Това криво се разбира. Нещата, които се плащат, то е най-лесната работа. Най-лесно е той, което с пари става. С пари са временните работи, без пари вечните. Казвам, за да бъдем последователни в това, което Бог е вложил в нас, трябва да изменим начина на постъпките си. Не да казвате какво съм ви казал сега, но има едно право вътре. Ако не постъпваш тъй, както Бог е поставил, не можеш да растеш. Когато цигуларят е добър, човек е готов да му плати повече, отколкото е искал. Не може ли човек да слуша даром? Това зависи от онзи, който свири. Който много дава, той всякога е готов да дава даром. Но колкото и да плащат на добрия цигулар, в края на краищата изразходваната енергия от него с нищо не може да се заплати. Изкуството да пееш, то е привилегия само за малцина. Да бъдеш певец, да излезеш на сцената, всички нямат тази дарба. Такъв певец може да станеш в друго някое прераждане. За себе си обаче можеш да пееш. Сутрин излез на сцената, пей колкото искаш. Но за външния свят кредит трябва. Има песнопойци родени, изпратени специално за света. Тяхното място е определено. Такъв певец нека взема пари, стига да пее хубаво. Това нищо не значи. И цигуларят също нека взема пари, стига да свири хубаво. Той все ще внесе нещо хубаво и благородно в хората. Хубавите неща с пари не се купуват. Че сме дали 50, 100 или 1000 лева, нищо не значи. Едно хубаво свирене струва повече от 1000 лева. Едно хубаво свирене с нищо не се заплаща. Казвам, у всинца ни трябва да се зароди онова силно желание да оценяваме талантите. Видите ли един музикант или един певец? Оценете го. Ако не оцените него, оценете поне благото, което той носи в себе си. Когато певецът пее или музикантът свири, той дава от себе си хиляди. Това, което той носи в себе си, струва хиляди. А тъй някой дан 100 лева за билет. Това нищо не струва в сравнение с хилядите, които музикантът дава от себе си. От музиканта или от певеца излиза една енергия, която струва хиляди. Когато излизате от един концерт, вие излизате с голямо разположение – това разположение не може да се купи с никакви пари. От него излиза нещо хубаво, нещо божествено. Всички, които слушат концерта, са участвали в него. И дали даден човек приема нещо или не, това не въжи за музиканта. Той дава от себе си и който е готов, приема. Достатъчно е човек да има уши да чува и да възприема. Ти четеш една поезия и тази поезия те вдъхновява. Тези стихове за тебе са като светиня. Добрият цигулар развива в себе си голяма чувствителност, следствие на което той преживява тежки страдания. Обикновеният цигулар малко плаща, а гениалният десетократно. Гениалният музикант сам определя своята заплата. Той за една вечер може да вземе 50-60 хиляди лева. Отива един европейски цигулар в Америка, викат го в едно семейство да свири и за половин час му дават хиляда долара. Това са 100 хиляди лева. Гениален е човекът! Свири! Ти, ако идеш с цвете мило, цвете красно да свириш, не цвете мило, но друго ще свириш. Всеки не може да бъде музикант. Един пример, как човек е готов да даде всичко, за да чуе хубавата музика. Един американски милионер чул, че в Нью Йорк ще свири виден цигулар. Той се качил на влака и тръгнал за Нью Йорк, но закъснял. Когато стигнал до театъра, концертът бил свършил. Понеже имал силно желание да чуе този цигулар, той научил къде се е установил и отишъл при него с мълба да му посвири малко. Цигуларят се обадил от стаята си, че си е легнал вече и е уморен. Давам хиляда долара. Уморен съм, не мога да свиря. Давам две хиляди долара. Цигуларят отворил прозореца на стаята и посвирил малко. Милионерът останал много доволен от свирането. Изводът от този пример е, че колкото по-големи са страданията, толкова по-скъпо ще платиш. За обикновените концерти се плаща малко, но за страданията се плаща много. Защо? Защото от тях се получават ценни уроци. Казвам, аз мога да накарам всеки едного от вас да пее. Как? Как?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 Или пари, или някакъв идеал. Все трябва да имате нещо, за което да пеете. Не може иначе. Казвам, има три вида музиканти. Едни, които свирят за удоволствие. Други, които свирят за пари. И трети, които служат на Бога. Те са бъдещите музиканти. Те като дойдат, като засвирят... Сега двата вида музиканти ги имаме – за удоволствие и за пари. Истинският певец пее без пари, от любов към пеенето. Когато човек пее, в душата му да няма ни помен от пари. Музиката трябва да бъде дар. Пееш ли дарум, значи служиш на Господа.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 Каже ли така, гласът му го напуща. Същият закон се отнася и до музиканта, и до оратора. До известно време той говори кръсноречиво, задоволява публиката, като забогатее, казва «Няма защо повече да ораторствувам». Щом каже така, кръсноречието му го напуща. Когато материалните блага господстват над човека, той изгубва дарбите, които Бог му е дал.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 Един дава едно изпълнение, друг – друго изпълнение. Аз слушах Марто. Той свири една класическа пиеса, но не излезе много хубаво. Той свири правилно, но му липсваше нещо. При свирането в известни пиеси има особени трептения, като че някакъв отлив става в тях. Тия моменти Айнштайн ги нарича «вливане». Та да в свирането на Марто липсваше именно това вливане и този отлив. Той не може да влее душата си. Втората пиеса хубаво я изсвири. Бързо ставаха тези вливания. Третата песен пак изсвири хубаво. Марто свири хубаво, но като му плащат, той губи половината от силата си. Всички музиканти се критикуват.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 Голям грешник, който иска да учи и като учи музика го очаква един велик живот, той друго яче щеше да живее и всякъде можеше да прояви своята дарба. Но той, щом свърши музикалното училище, иска да свири за пари, свещенник да стане за пари, навсякъде само за пари. Когато един музикант дава концерт, той не мисли само за пари, но иска да сподели изкуството си с хората, да чуе тяхното одобрение. Понякога за него казват, този музикант влага чувство в свирането си. Влага чувство, защото иска да има благоволението на публиката и иска да му ръкопляскат. Друг музикант като свири прави особени жестове и казва, нали хубаво ги направих? Не, когато музикантът свири, той трябва да свири за себе си да се вдълбочи и никого да не вижда. После някой като слиза от сцената, очите му са обърнати към слушателите. Истинският музикант трябва да свири без пари, без цветя, без всякакви ръкопляскания. Той трябва да свири безкорисно. След като е свирил на сцената, музикантът трябва да слезе без да очаква букет. Нека свири на хората тъй както разбира и после бързо да излезе навън. Пък те са свободни след него да изкажат мнението си както искат. Той е тяхна работа. Добрият цигулар, който разбира окултната наука, не ходи да подава шапка. Той като започне да свири, слушателят става весел, някаква идея му идва и той казва. Най-сетне и аз да се проявя като човек. Ще дам един лев. Почне да бърка в кисията, извади един лев, 2 лева. Цигуларят още свири. Този вади 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20 лева. И като ги дава, не е приятно. Това показва, че в свирането на добрия музикант има вибрации, нагодени за разширение на съзнанието. След такъв един концерт, всеки, който е слушал, ще каже още «Аз чух една музика чудо» и ще иде да уреди сметките си. Скарал се с жена си, ще се помири. Всички от тези 10 000 слушатели ще си уредят работите. Това ще стане в една вечер в резултат от свирането на добрия цигулар. Сега е време за учение. Я да се създаде един хор от любов между вас. Всеки, който пее, да пее от любов. Той да е самостоятелен, да е свободен, с въодушевление да пее, да има любов между диригента и хористите. Вие ще ми възразите, ще кажете можем ли да бъдем такива музиканти? Може ли така да се пее? Аз мога да направя един опит. Може да се пее, но трябва един стимул. И на най немузикалния от вас, който казва, че от него няма да стане музикант, да му определим първите три месеца по 100 Наполеона на месец. Вторите три месеца по 200 Наполеона. Следните три месеца по 300. Да увеличаваме. Аз ви казвам, че за три години този човек ще забрави, че не може да пее. Ще каже, мога да пея. Пари за това ще пея премахва страха, пее. Значи парите могат да накарат човека да пее, че тогава може и любовта да стане като стимул. Необходима е любовта в света, да се създаде едно хармонично общество. Всичките тия противоречия, които сега съществуват, те са немузикални. Като влезете в света, Мислите, че този свят ще бъде благодарен. Каквото и да направите, искате да напишете книга, да свирите и т.н. Вие се заблуждавате във всичко. Вие свирите на една плоча. Или аз мога да свиря. Утре дойде един цигулар, който свири по-добре от вас и от мене. Него ще предпочетете. Дойде някой и казва «Нищо не е твоето свирене». Виж неговото свирене, ще дойде трети, четвърти. В света признателност няма. Ако мислите, че за нещо, което вие направите, ще ви бъдат признателни, вие се лъжете. Ако вие не сте признателни за унова, което вие самите правите, как ще бъдат другите признателни? Обръщам ви вниманието на една философия, на един градеж, който трябва да поставите. Не ви проповядвам да не ходите в света. Изучавайте всичко, но не мислете, че в науката или в изкуствата вие ще намерите разрешение на живота. Това са условия само, защото за бъдещия живот има нещо, което те първа ще се развие. При сегашните условия ние оставаме сами. Тогава ти искаш да се самовъзпитаваш. Как ще се самовъзпитаваш? Ти от сутрин до вечер мислиш за себе си. Пак е там. Не мисли само за себе си. По някой път излез, погледни небето, помисли за онези хиляди звезди. Те са параходи, които носят хиляди и милиарди същества. С каква бързина се движат? Погледай ги малко. Ще се отдалеча от пътя. То е влияние. Колкото и далеч да е тази звезда, светлината и до нас достига за 3 години, за 10 години, за 100 години, за 1000 години. Но тя може да упражни влияние. Има движения много по-бързи от движенията на светлината. Като погледнеш, ако се свържеш с една звезда, тя ще упражни влияние върху тебе. Разбира се, звездите трябва да ги свържеш с разумни същества. Тези, които светят, са разумни. Светлината е израз на разумност. Тогава избери според състоянието си една светла звезда. Да допуснем, че някой от вас е музикант. Той трябва да знае кой ще му помогне. В музиката трябва един стимул. Откъде и иде да стимулът?